Pán z vámi, slova svatého Evangelia podle Jana. Ježíš řekl židům, amen, amen, pravím vám, kdo zachovává mé slovo neuvidí smrt na věky. židé mu řekli, teď už jsme, teď už jsme si jisti, že jsi posedli zlým duchem. Umřel Abraham, stejně i proroci, a ty tvrdíš, kdo zachováváme slovo, nezakusí smrt na věky. Jsi ty snad větší než náš otec Abraham? On umřel, stejně i proroci umřeli. Co ze sebe děláš? Ježíš odpověděl, kdybych oslavoval sám sebe, moje slova by ne, na, nic neznamenala. Je to můj otec, který mě oslavuje, o kterém vy říkáte, je to náš Bůh. Vy jste ho nepoznali, já však ho znám. A kdybych řekl, že ho neznám, byl bych lhář stejně jako vy. Ale znám ho a zachovávám jeho slovo, váš otec Abraham zajásal, že vidí můj den. Uviděl ho a zaradoval se. Židé mu namítli, není ty ještě ani 50 let a viděl si Abrahama. Ježíš jim odpověděl: Amen, amen pravím vám dříve než byl Abraham, já jsem. Tu popadli kameny, aby po, něm, aby po něm hodili. Ježíš se však skryl a vyšel z chrámu. Slyšeli jsme slovo boží. Bratři a sestry, Boží jméno, já jsem, jak velice, velice líší se od různých názvů a jmén, jistot živých, názvů různých skutečností, věcí. Já jsem ten, který vše objímá, ten, který všechno zná, je já jsem Bůh. Znat Boha může jenom ten, který je jemu rovný. A ten je Ježíš. Když Ježíš vyslovil, já jsem tu opravdu už ti, kteří mu vůbec nerozuměli a kteří ho měli jenom za lháře, za člověka. Museli popadnout kameny, museli se vzbouřit. My, bratři a sestry, věříme že Ježíš je rovny Bohu. My máme velké štěstí, že ty věci nám byly předloženy způsobem, který je pro nás mnohem víc zrozumitelný. My máme obrovské štěstí, že nám postupně Někdo ty pravdy přiblížoval, že nás nikdy nemuseli ty věci nějak strašně pobouřit, šokovat tak, jak pobuřili a šokovali ty, kteří, kteří ale také byli docela dobře připraveni skrze znalost proroků, skrze znalost zákona ale stejně nepoznali. Jak to je, že jeden pozná, druhý nepozná? Znát znamená potkat. Ježíš zná Otce a nemůže se vůbec jednat o takové poznání, jaké je přístupné člověku. Zná otce, protože vyšel od otce. A my dobře víme z kart Evangelia, že pan Ježíš často na modlitbě setkával se se svým otcem a tak krásně pan Ježíš říká, že byl hal, kdyby řekl, že otce neznám. On zná otce a když lidé byli překvapeni jeho učením, když lidé byli překvapeni jeho velkou moci a chtěli ho také poznat Ježíše Krista, tak pozýval učedníky, aby přišli a zůstali a pak mohli i oni znát. Člověk je pozván k tomu, aby poznával otce a to je možné, když poznává syna a to je možné, když dochází k setkání se synem Božím, rovným Bohu s Ježíšem Kristem. Bratři a sestry, my se připravujeme na zmrtvých stáním, na velikonoce. Takovou neodmyslitelnou součástí té přípravy je poznávání a setkávání s Ježíšem Kristem. Přítomnost na mší svaté, to je to, co my nejvíc potřebujeme, abychom mohli i my říct, známe, poznáváme, když vlastně potkáváme, když pozýváme do svého srdce, to je vrchol a církev uznává mší svatou, Eucharistii za vrchol křesťanského života. Všechno vychází z Eucharistie a všechno nás pět k Eucharistii přivádí. My můžeme opravdu říct, známe Otce, když toho Krista do svého srdce pozýváme. Jistě ne v takové míře, v jaké zná Otce syn, ale skrze syna jsme pozváni k plnému poznání Otce. Bratři a sestry, prosme Pána o ovoce Eucharistie, aby tkaní s Kristem proměňovalo naše slova a skutky, myšlenky a touhy, abychom se Kristu víc a více podobali Dějme také v té Eucharistii vyprošovat to velké požehnání lítostí a zpovědí pro ty, kteří utratili spojení s Ježíšem Kristem, tu možnost plně se na něj v Eucharistii otevřít. Vyprošujme dobrou zpověď pro každého hříšníka, aby o to byla větší naše radost, a aby ta naše radost byla učinná. Amen.